بالله من الشيطان العجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح النمري دهي آيان تعالوكم <تصفيق> دماء كمل سرده قمبرتا اللہ تلاوي لبال لما ونزله لئے ورسوا عبا يامو کرداء عباسو امم کمځتا دنازلول شي نن پاره یې خبردارانه بارا زمو له بیانولو کې د یسعا او د يهوديان مو تعلق څه خبر دي هغه الله تعالی هم ورته کوي چې دا بیان ک ما کې به يهوديان ذکر اوسه الیون ځان کو پر توکل لکله سمج بارکه براشی چه اوذر الاسلام پر الله عليه او انبیای ته تلګړو لکه پرم تیر شو او انبیانو ته انکار کړل نن الله تعالی د عیسایمن متعلق خبر ذکر کوي چې دیوندارین څخه کم ندي د ذایکو بیا د ذکر کینو الله تعالی فرمای لکد کفر الذین قالو تحقیق صرا یکیناً کفر کردے آغی حیسیانهم قارو ان اللہ هو المسیح امن مریم فی حیسیانو کی چچا دا خبر کردے دا چی مسیح زید مریم دا اللہ تعالی دا چچا چدا خبر کردے دا اللہوی دی کفر کردے نو پی حیسیانو کی مختلف ایڈا لیوی نیسی علیہ الصلات والسلام د اسمانه ختیدو نرسلو پدې کې مختلفې ډلې جوړې شوې نده یو ډلې یو بیا یو ملکانی او تویل کې دا غي عقیده دا وا چې بیانې الله تعالی عیسی علیہ الصلات والسلام نعون شید پرستاږه عیسی علیہ الصلات والسلام نعوذ بالله من ظالم دک الله تعالی مصعای ولی صلی الله علیه و سلم فبدن اللہ تعالی فنون کرے اللہ تعالی دکې نووتې د دنیا ته تشریف راوړلې مس دک حساب د مریم چې ام دک الله تعالی له لامیشکا نه لاله ور دي په فرق کړه تصدیق کافرانو الله په ټولو وو اوس د دې دا خبره الله تعالی رستۍ د اسلام علی السلام سر دا خبره خبر او سنو انجیلونو کې هم چې د رحمت قران ذکر چې عیسی خدای زکه نشي کړي چې عیسی علی السلام کوه اسرائیل او ته بنی اسرائیل نو اود الله لا مود الله اے بنی اسرائیل او خدای عبادت ته په आवाज نوکی حسان الیسیلی اللہ اختلاح وی نو اختلاح وی ترکتا دعوت خونوارکو یا بے اختل زان ترکتا دعوت ورکو او ویلی بے وچیز ممع عبادتی دی حالانکہ حسان الیسیلی صلاح و سلام کل عبادت ندے بیان کرے بلکہ خلق و تحویلی دی چیزا اللہ عبادت دید او داد حسان الیسیلی صلاح و سلام مش پارساما سی طارق امم انشاءاللہ رشن چی حسان الیسیلی ص دې قرآن تاسو په لږې ویلو پیدا شو ناوې نو نو خلک په ویلو الله اتاني الکتاب او جعلنی نبی زهد الله بن نها زدا الله نبیما وجعلنی مبارکنا وزبرکتنا برکتنا کې کله چې کمزه کې چیمس الله په زمانه نبی اسلام و علیکم و علیکم السلام باندې من چې کوم باندې یو د نشي کېد او بیا چې پیغمبر شه اوه خلکو ته ویل چې الله دا الله هی عبادت کوي نو دا خبره ندې ده چې مسیح اسلام خدای نه بل ایصال اسلام دې ویلو چې دا الله عبادت کرا رب و رب دکه الله تعالی زما رب استادهم و او که سلام علیہ السلام دا دی مخلوقات و رب وی نو دی تبینه وی چه استاس و رب دی او عیسی علیہ السلام دی تا دا خبر اکره وقت چه زمان رب دی استاس و رب دی نو دا دین امدہ سابیتی گی چه عیسی علیہ السلام دی تبینه دی او نه عیسی علیہ السلام رب او خدیر بلکہ سفا بیانے کرده چیزمان رب بلدی اللہ احتمال دے استازم رب بلدی اللہ احتمال دے نو دعوا عبارت کوئے بل سالی اسلام دے خبرن قدیبان دے اراد شوا قدیبان دے اراد رو Seiten قدیبان دے اراد راد جیسا السلام دے خبرن او بلا دعیی سالی اسلام خبران یا دعییی اسلام قبرد اے یا اللہ احتمال پہ کل دے بیان یا ایزال السلام دا بیان کړو چې دای ته ویلو چې قرانه انه من یشرک بالله چاہے دا الله سره شریک جوړ کړه فقد حرم الله عليه الجن الله تعالی بدا انسان د جنت نه محرمکای او دې بد دې شد دا جنا جنت نه نشدلې و ما وه النار او زاد واپس دې در اوهوت بس دې مو تور نووي اسلام خدامشرک د پرده خبره کړه هغه څنګه رد کيده شي بلکې او هو د شرک بارک اندک بیان کړل چې دا الله سره بشریک نه جوړاوي دا الله سره چې چار شریک جوړ پنه جهنمی شه د جنت نه محروم شه نووي اسلام د دې خبره نم پته لګي چې دا عیسایان په غلطه باندې الله د پیغمبر په بیان کوي چې تاسو سو په غلطه عیسیٰ علیہ السلام خدا بیان قلده چه دا خدا سر و سوک شریکا وید او چا چه دا گرگو کنو پا دا جنت حرام ده دا جنت نمحروم ده ازاد دا او بورد وما لیو من انصار اللاوی وما لیو ظالمین نشت ده دا مشرکان دا پار او ظالمین مانا ما مشرکین و پا نشت دا مشرکان دا پار ذکر ظلم بلکیگی یو شیر بخلز مقصد که نه استعماله یوشه حق بل زانه بے ځای کول نه عبادت دا الله حق دی او چې کله دا الله حق تعالی او مستدای عیسی السلام تبرک عبادت ته عیسی السلام تبرک نه دا الله حق دی او بل دی مارته او بیا چې حق دی او دا مرتبه سمره اوچه ته ندره اوچه غلرم نه او نه شرک نه دی او جنډل ویلنه ولرم ولرم عظیم دی چې په دې دا الله حق راغستې شي چې حق د عبادت ته نذری وجد جنا لمین معنا ما او ک مشرکین ومال الوالمین انبا یری مشرکان غفار من انصار سوک مددگار څنګه د عیسایان لقد کفر الذین قالو ان الله تعالی صل الله دادذی الله بلعل بیانیا و بارک الله تعالی دا حکم بیان یجیبون وړې ای عبادتونه به یې په خپله په کوئی کافرانه زیبه ورته ها کډې رہے عبادت ګرځې جوړی کې په دنیا او ای عبادتونه کوي والله وین کافرانه نه الله پرمې لکه کفر الذین التحقیق سره کوفر علی عیسای من دا ان الله ثالث ثلاثه اللہ دریم دریو دی دغه په مطلب ځان کوی کتاب یې ایسانو کې یو دلاوا دیتنه ستوریه ولیکله دا د هغه خبره او دی کې د ایسان السلام نارښت دی چې کله اسمان ته اوچت شو ندی کې یو دلا د مخته او دا د چنده د خپل کور کې په دوا کې سمه یو داله خدا خبره وا چې الله دریم دریو دی نو د مطلب <سؤال> سو د مطلب داو چې خدایان دری دی الله تعالی <سؤال> وکي دریم نه دریم د درو دینو خدایان دری یو الله <سؤال> شو او یو انسان اسلام شوی یو مو زکلک بنده کې وراشي ان شاء الله عیسی اسلام د قیامت باره کې الله دا غننه پوښتای شي انت ای تاوی د عیسی جه خان کو تا چې اتقلون و ان بي الهن ما او زم ما مور خدای و نو, نو دا تا سوال هم پته لګي چې دا که یو ګرو چې ايسا عليه تم خدای مور تانس به او بل الله تعالی تم خدای وني مطلب دارند چې دري بن الله تعالی پکې دري دري دري یي دريو قایانو دي دري نو دا یو تکرار چه دریخ بیان دی که او دل ساگه تینی بس اللہ ویده دیو بس لقض کفر تحقیق سر ایگنم اللہ ویده دیو کفر کلده دا دیده خبرم دا کفر نخالین دا او دام جہنن یعنی او دیو که دیو مدال دانا اغی ام کو اغی توحید بالتسلیش وید اغی مطلب بل اغی وید اون یو دیو یو او دیو سمت نو یو پلان ش ناوذ باللہ من ذلک الله تعالی یے یمیس ریسه علیہ السلام ناوذ باللہ من او یو روح القدس جوبریل علیہ الصلاۃ والسلام نو دا درید په دا درې بیا یو دشی ویل لکه ګور انوار ده انوار کې یو نور ویل کیږي نور ویل کیږي دکچا ګولې د کورس یو د دې شواغان دی یو د حرارت ندا درې واړې او ځې شی دي ټول کديان نور وی دي کیږي چې نور وی پکې شو عالی پکې شو غليږي ګرمي دا کا کولې ني نده درې واړ د نور وی نو دا اصل کې نور د پدنه خدري بي یو نو دا څنګه یو خدای په یو دے اغه عیسیانوې بازې او یو مثلا لاشه یې نه الله تعالی اعوذ بالله من ذلك یو عیسیان السلام زیشه یو روح القدس یو جیبریل اللہ سلام و نو دکا کمکل یاورا و بیو رے گی در مطلب خدا شدشتی دری اوشنو رض و شپا رض زانل رض و شپا زانل رض دوال را دا یوششش حالان کی رض و شپا زمکیدش شکن نشی جمکید یا توی حرکت و سکون دودی خدا پا دوکی یو دی. یو حرکت و سکون دی و دوال را زائقنه دوال و شپا زانل رضن و دوال را زائقنه دا یوشش یو تلخید فلسطین چ دریشنه یو څنګه شو چې یو څنګه دریشنه شو دا نن دا د مليانو خبره ده یو طالب ومنتکی ویل او دې بچره نا پلاره نو که روته ده یو بزوه هم بچي دا او د دې د مجموعي کمه نه هته نو مجموع خدای سره نه وتا خدای یې سانو کمه تللې نه پهږي چې درې شو پریاसंघښه چې یو شنه درې څنګه اوس درې متضاد چې نه تاسو په ماي لګتلای چې وره وره هواونه زېښې دښنې زېکي نو دا د دې کمه کټو ده ها اګاني نه سلاسان اغه دې درې غني نو اللہ تلاب فرمائی دے دیوم کوپر کلے دیوم کوپر کلے چاچی دا خبر کلے نو اللہ فرمائی لکھا دے کفرالدین قالو ان اللہ ثالث و سلاسا اگا عیسا یا نم تحقیق سرا کوپر کلے چاچی ویلی دے درین درین خودے کی او خبر آورا پا دیو خود صالحی نکا پر کی گئوچی درین درین درین درین درین ولے نبی علیہ السلام نو غار کې چې کلاود مشتکانانو حجرت کو کوپ پناه اغسته و نو نووي علیہ السلام او ابوبکر صاحب ته یا ابا بکرين ما زنګ نوکتهښنه نه الله تعالی ته هما ای ابوبکر اغسر پریشانی و وستا سکو مان دې په هغه چا باندې چې سکو دغه وختو مته راخوډه نو دغه ته عمر له سلامون نو اصل کې دې الفاظ او کې یو لفظ قران کې مقدر دې نو پدې سره نه کاږي چې سره دومره ودریم را سره خدای یې درېم وو چې را سره خدای لکه بل د هغه بات پېشته مې سپاره کړا چې خلک مشورته یې سره خبرې کوي جرګي کوي نو چې دې درې نو خدای سره دومره د چدي پې زین نو خدای او چې دې څنګه وینو الله تعالی ور سره ویلې خبرې نو دا ظاهر الفاظ چې دې دا د کفر الفاظ نه دی مطلب بسو 133 د دې مطلب داو چه ثالسه ثالثه علی هتین دریم د دروغ د یان د ری خبره دا وجه د یان ری دغه دریم او مونږ د خبره کویا تر امر له سلام چه خبره کوله چه مونږ دوی و دریم خدایانه په امر له سلام د مطلب نو چه وبكم نوذ بالله من ذلک یخذه طی عظیما او دریم له سرال له د مطلبین دوم مخلوقات و دریم له سرال له د مطلب جدا یمغه خبره کوم دیو الله رسرد نو دا اگه دا مطلب نیو او دو دی بدکتو مطلبو ها نو دیکی او لفظ اغذکره چه ثالث و ثلاث اعلی حقیم ثلاث اعلی حقیم او خدیج دی دا دریم دا دریوخ نیانو دی دو نور دی یو اللہ تعالی خوال اللہ تعالی قلیمان برد کی خان اللہ فرمائی جی دیکا پران ذکر دی چی وما من الہ اللہ الہ واحد دا خود خبرت دی ذکر تعالی دی نشت دی معمود دی عبادت ایلا ایلا ایلا واحد مگر یو اللہ تلا دی چه کالا یو دی واسرد ونور یو زیکینو دی شرک وی مشرکان اگر دی موکدی مشرکان شو اللہ و تا کفراو و کافران نو کفر کلا پا شرک من دی هم رضی لکه دی آیات شو شدی که او کاؤ شرک و خو اللہ تلا و تا کافران شرک تم کفر وی لکی اللہ پدی رد پیدا مشرکان و کافران ذکر دی چیوہ ما من الہن الا الہم واحد نشتر لائق دعبادت الہ مگر یو اللہ اختلاح دی اول اللہ و دی دی دا دینا منشی و دا دینا نمنا کی با عذاب رسید دی دا و ایلم ینتہو اللہ و اکده تسلیس نمنا نشو اما دا اول تسلیس پی یقونو چې دی وايي توحید ویت تسلیث یا دریو کونټه دی الله او د دینه منه نشو نه لیمستن اللي کفرو من عذاب الیم چې کوم دی کی کافران دی ایمان را نلوا چې کوم واپس شو او واپس شو او کفرو من چې کوم په دې کفر باندې پاتې شو اسلام در الله زوی یا درې خدایان غني یا دریو کې یو درې کو اللہ تلا تقدیر کی یو کہ اللہ فرمائی عذاب العلیم رسی کی عذاب کرنا اب یہ عرب اللہ تلا ترغیب ورتی ہاں اللہ فرمائی اقنایتون الى الله دیولی اللہ تتو مناوبسی نداء استفہام نہ ہوتا ہے معنی امر دے حکم دے دی دی توبہ عبادی اللہ کا و یستعذرو او اللہ نے بہانا دا الله نا ری بخنا اواری اللہ ترے توبہ واسی زکر او پا کفر کے مطلع دی نو پخلر این توبہ واسی استقفار دی غفور الرحیم او پشک او کفر کل دی نو اللہ قلع غفور الرحیم دی ما قون کے ملمسیل حبن مریم اللہ رحیم دیکھے اللہ حقیقت ریسالی اسلام بارک الله کو اوی کذیدی دکر خبر اکی دام غلط ہے دا. کہ ریسالی اسلام بینی خود ہے او کدہ خبر اکیش درین د رو دین دام غلط ہے دا. بلک اللہ وی دیسالی اسلام حقیقت دا چی مل مسیح ابن مریم اللہ رسول نو ریسالی اسلام مگر صرف رسول مطلب دادے رب نو مابود نو لائق دا عبادت نو نور انسان و بشر و نور خبری بگیر دیتا حسری ازا کیوئی دیتا ودادی چې کوم خبره ده الله قديم باندې رد کړي چې نو يې صالح السلام مگر سر پر رسولو نابود نو دا الله زینو درم درین درو نو kada alat min qablihi ar-rusul الله وي صالح السلام مخ کې نورم په انبران کې شي نه انا ته بس په انبرانو او دا څنګه علی نو نو څنګه غیر علی حنو لایك عبادت نو مدکرانگی <مدقى> عیسی علیہ السلام دې دې عیسی علیہ السلام نن مخ دي و امه صدیق او الله مور د عیسی علیہ السلام صدیقه نریشتي دي خدا عیسی علیہ السلام مور مریم علیه السلام برکه الله خبره چونکی دی پاګی باندې بلیم لگاو يهوديان په داغ لين لگاو چې د ده عیسی علیہ السلام د علی زنا پیدا مع الله و ان هو صدیق مر ولیہ الله نه ک بندہ او دی ثیان ول مرتبه لا او چتولا چه خدایانو کې یو مستقیل خدای دی مع الله و انا خدای نه دی و امه صدیقہ مر دغه جیوا هغه بشټی انسان و نه ک انسان صدیق معنا بځه ترجمه کړي نبی یو کینمر او صحیح تفصیل کې نو ارزم و صحیح خبر دهل چې په خزر کې پیغمبر نه تیر شي خزر کې او د صدیقه معنی خو یا رښتینی لکه چې ته مصیبارک به راشي د صدیقه زکا وی وصدقت بکلمات ربها وقته به وکانت منل کانيتي چې دا الله د آیات تم د کتاب تم آیات دا الله کتاب نو دا د تصدیق کړه او هغه او یا صدیقه په معنی د ولیه نیکه ولیه نیکه دیان اللہ تعالیہ او بل دلیل پیشکید دو دوارو بارکی چننے عیسیٰ علیہ سلام خدا را نئے مور او اگر دلیل داده الله وی کانا یا اولانت واحمد دیوارو بخورا کھوڑا عیسیٰ علیہ سلام بخورا کھوڑا تا هام او مور بیم خورا کھوڑا او جسو خوراک کا مختاجی نه خدا نشی کری ذکر جسو خوراک کا مختاجی نه اگر لوگی بدرد بر تطلب پیرازه گلوگی څوک چې قران ته محتاج نه اغه اخراج ته محتاج اغه قران بیا دی د بجنن او باسي نو بیا محتاج او محتاج پرانيشي کوي او چې څوک قران ته محتاج نه اوبه غیر د قران نه ژوند دی نشي او الله تعالی چې ویني هغه همش همهشې هغه نه نو انسان سره قران او تل سره 50 محتاج او تل او چې سوک پنزوز پیری شویتا او یا پیری بلتا مختاجی او خدای نشکیره مو اللہ تعالی ویدی دعاو باتو آم کھولو مطلب داری چې مختاجو تو آم تاو مختاج مختاج نشکیره لہذا نی عیسیٰ علیہ السلام خدایو او نی مو خدایو حم تعالی لکھورات نبکات او بیا نبی رسلام تا اللہ تعالی آخری کی فرمائی اندر او را احفی غمبر کَيْفَ نُبَيُّنُ لَهُمُ له الْآيَاتِ سنگ بیان تو واضح بیان ممبا دیتا آيات بیانو پل آياتونا بیانو دیتا احکامات بیانو خسوم منظور بیاوتم اغورا اَنَّا يُؤْفَقُونَ دی کم طرف تا عالی دا حقنا یا سرنگ دی علی حقنا دا حقنا دی علی نو مطلب داری چی سرد لینا چی دی تر دی حقیقت بیان شو او بيان دي پر احراج باندې ناراضي توبه نو وباسي نو تعجب وکړه داسې کوم نه اسلام د فرمان بس نه راغله لقد كفر الذين تهيك سر كفر كلي ده آن پسانو قالوا جدي والدي ان الله يكنن الله تعالى هو المسيح ابنهم هو عيسى ولد مريم وقالوا علنا ده چویلي مسیح حسيب يا بني اسرائيل وقال المسيح هو ولي للمسيح السلام يا بني اسرائيل او بني اسرائيل او عبد الله عباد الله كي ربي چې رب, رب زماده ورغمكم ورستاده ان هو يقينن شاهده ميسرك بالله چا چ شرك جوړ کړه سرا تکه د حرام نه له تا کې چې نه الله تعالی حرام کړی الجنۃ جنۃ نرا و ما هو هم نار اعوذ بدور به قد حرم الله و تعکیر الله تعالی من کل به علی هداند ار جنۃ جنۃ و ما هو زو واپس کی دو د اخرت کی ان نار و اور دے و مال و الی مشرکان و من انصار مسکم داش کو نگی لا كَنَكَفَرَنَّ الَّذِينَ تَحْكِيك سَرَخَ خَانَ خَكُفر کړه ئيساانو قالو چدي وي وي ندي ان الله تعالى چره ثلاث ثلاثه گره دره اوسانو دي و ما من اله الا الله حقیقت بیان ني و اله منشته ماعود دا عبادت او نشته لایق دی عبادت الا اله الا هو واحد المضر اله یعوده وان لم ينتهو کجر دیمن نشد د کفرنا وان لم ينتهو کجر دیمن نشو اما د ع کفرنا یقتلونا جدی و من جه کبالی کنا ابلگی عذاب الیم عذاب أفلا يدورون إلى الله في توبه لنوباسي إلى الله تعالى تالي يعني تتوبة أباسي الله تعالى ويستاثرون على ديو اللي الله يعني بخنة دي قوات والله والله تعالى جديد غفور ورحيم بهنك محربان ده ما المسيح هو نومسيح عليه السلام جزيزة مريم عليه السلام ده illa rasul al magar bi an baro nara ba khaw qala salat tahqiq sirati irshidi min kabili wan nadana ar rasul nur pegham daran wa wa mudadd sidiqatun bi rishtini khaza wa yani ka khaza wa kana yaqulani tuand dua wa quran qala law au kana matlab kana musalsal kana yaqulani کی پاتیزینو خوراګی کړې چې اوس لري ټوله مرخوږه ته محتاجې اخو دا نشکيږي او نو سوچکې چې ان درا وګره كيف نبين لهم الايات موږ بیانو دې تعال آیات آیاتنا ثم انظر او بیا وګره دا ان يفك سرنګ دي الوشه حق یاوونه ولې یا الله خريږه یا کوټه متين يا رحم ساکي يال الله ګريم افري دې کفريات چې دي لري د قراميشونه چله په دې خرچ کې یو کسانې غرزي مسلمانان ګمرا کې یال یا دري دې کفريات ما یال الله چې تاو دې تا ګران دې نه میان د دې ځای وو بیان د مسلمانان ته او په دنياوي شر له او کار شکل په دې عيسایانو يهودانو شر دې مسلمانان دې نه محفوظ زاد یا اللہ <سؤال> کندوز کے اوانستان کی شکم یا اللہ ملشومان شہیدان شیمینی سب جس و قسان تاغیبانی امریکانو بمباری کرد خدای دی طبع و برباد ندایتی قسمت کی نیویان نا دی طبع و برباد کی مسلمانان دی دی دشن محبوظ ساتی مدرسی محبوظی ساتی یا اللہ حرازی شیخ قل رزا نسیب و برزا صل اللہ تعالیٰ عنہ